Oggi non mi sveglio, quasi sembro morto Chiedi se sto meglio, sai che vedo doppio Io non parlo spesso, solo quando posso Voglio il podio eppure ottengo solo il quarto posto Ho imparato solo adesso a non restare zitto Diramato ogni complesso ed ora mi distingo Hai guardato il mio sorriso, sai che è finto Mi darò per sempre perso, mai per vinto Questi sperano mi penta delle mie scelte In realtà non li considero il vero traguardo Sarò osservarli bene da tutte le vette Sulla quale giungerò Per godermi il paesaggio Non mi basta la realtà, voglio stare altrove La vera felicità sa so un po' di dolore Forse è vero che ho bisogno di un po' di colore Perché il mio vestito nero è pandan con l'umore Quello che non so è se vale poi la pena di soffrire o no Conoscente mai di niente quindi come so Se rispondervi sto bene dica come sto Sarò ripetitivo ribadisco che Questa vita non è stata mai fatta per me San Corre sulla giacca, mira Tristo e Penso che se Cristo vi ha salvato non ha visto me Avrei scritto mille libri, non conta la mia poetica Non so più usare le parole Soltanto per finirli e poi citarti nella dedica Senza fare neanche il tuo nome, invece qui Tutti mi credono matto e sarebbe il momento Che il mondo diventi adatto ai miei sogni da sveglio È come se fossi un passo dal punto più bello Ed è l'ultimo passo che io non sostengo Sentirsi consumati dai giorni gli anni passati Dai troppi treni mancati Da chi credevi potesse restare con te in eterno E invece adesso è con chi non lo sai, con te non di certo Ora do le mie attenzioni a chi almeno ha tentato Di salvarmi dai percorsi in cui mi ero addentrato Tutti quanti in fin dei conti mi hanno abbandonato E chi volevo avere accanto poi mi ha cantonato Era vero amore e l'ho capito quando Ero pronta a darle tutto senza nulla in cambio Ora dico no ci tengo ed io rispondo quanto Poi non sento perché so che in realtà non è tanto Ci rifletto ancora adesso e non capisco se Sono io ad odiare il mondo, o lui che odia me Mi confido puntualmente con un Dio che Mi allontana e non mi vede, è quasi mio pe prendo un'altra dose di pura emozione Chiuso tra le rose e le spine nel cuore Quasi non ho voce, conosco il dolore Perché cambiano le cose, ancor più le persone Vorrei avere una storia speranza sono finto perso, ogni giorno che qui passa mi vedo più grezzo, voglio entrare nella storia, lasciare il mio segno e non voglio mica l'oro, son già ricco dentro, troppe strade dissestate senza uscita, guarda se sono tutte in salita un ti invito a farla, dalla cima il panorama sa di vita stanca, ma se resti giù in collina sa di vita standard.